Mãe de joelho, filho de pé Mãe de joelho, filho de pé Campanha Mãe de Joelhos, Filhos de Pé Dia 19, dia 20, dia 21 e dia 22 de fevereiro Às 19 horas Na Igreja Pentecostal Aliança com o Senhor O nosso endereço é Rua Desembargador Celeste Aragão Número 132 Contamos com a sua presença Mãe de joelho no chão e a vitória vai chegar Ei! Mãe de joelho, filho de Campanha Mãe de Joelhos, Filhos de Pé. Dia 19 dia vinte, dia 21 e dia vinte e dois de fevereiro, às dezenove horas, na Igreja Pentecostal Aliança com o Senhor. O nosso endereço é Rua Desembargador Celeste Aragão, número 132 Contamos com a sua presença. Mãe de Joelhos, Filhos de Pé. Mãe de Joelhos,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 Campanha Mãe de Joelhos, Filhos de Pé. Dia 19, dia 20, dia 21 e dia dois de fevereiro, às 19 horas, na Igreja Pentecostal Aliança com o Senhor. O nosso endereço é Rua Desembargador Celeste Aragão, número 132. Contamos com a sua presença. É de joelho no chão que a vitória vai chegar. Ei! Mães de joelho